Изуй си обущата. Две сестри и един брат посетиха учителя в приемната стая. Стана въпрос за общение с бялото братство и за общо с напредналите същества. За да се запознаете с бялото братство, изискват се няколко условия. Любовта ви не трябва да бъде обикновена, а божествена. Божественото знание трябва да ви е засегнало. Също така и божествената истина, и божествения живот, и божествената свобода. Това са елементите, с които ще почнете. Вие сте в общение с белите брати и трябва да изучавате духовните закони. За тях не е толкова приятно да се явяват на физическо поле, защото средата е много гъста, материална и тъй като не е благоприятна, трябва да правят големи предготовления за да се явят. По-добре е вие да се пренесете на планината. Там има добри условия да бъдат видими. И при това трябва да се избере не само чисто място, но и такова, дето няма да те следят други. Никой да не знае и да не види, че ви се явяват. Екскурзиите на Рила, които правим, имат тази цел. Който разбира, разбира. На Рила има по-добри условия, отколкото на Витуше, заявяване на съществата. Като отидем на езерата, аз ще ви покажа къде може да се осъществи тази цел. Има условия на рупите, после е в от мусала, дето има върхове между мусала и рупите, в местността с какавците. Там човешки крак рядко стъпва. Можем да отидем някой път. Човек постоянно трябва да поддържа връзката. Той трябва да мисли. Като не мисли, не може да поддържа връзката. Мойсей, за да види горящата капина, трябваше да отиде в пустинята, значи на чисто място и му се каза Изуй си обущата, понеже мястото тук е свято. Особено беше мястото, където Моисей имаше тази опитност. Беше много чисто. За специфичните неща трябват особени условия. Казах, че за влизане в общение с белите братя, благоприятно място е планината, например Рила. Но при по-големи усилия, Човек може навсякъде да види светлите същества. Обаче има неща, които не могат да станат навсякъде. Вие поддържайте малкото. Има си един божествен порядък, който ще дойде. В невидимия свят са много по-взискателни, отколкото на Земята. Не мислете, че е лесна работа. Има неща, които са много лесни а има неща, които са много мъчни. Трябва да има една вътрешна връзка между човека и ангела, за да има общение между тях. Трябва да има нещо, което да образува връзката. Трябва да вървите по Божия път и по волята Божия трябва да станат нещата във вашия живот. Вие не можете да се занимавате с предмети на друг клас, а на този клас, към който принадлежите. Посторонно можете, но най-важно е това, което ви е дадено да учите. Най-първо хората на Земята трябва да бъдат чисти и свети. Бог няма да направи това, което ние искаме, а ще го направи до толкова, доколкото е съгласен с това, което искаме и само ако той е излязло от него. Ако една божествена идея е излязла от Бога и влязла в мен, то Бог ще й помогне. Всичко, което е излязло от Бога и е влязло в нас, то ще бъде. Няма нищо, което да спъне божествената идея. Човек има две естества. Нише и божествено. Човек, като влезе в злото, погрознява. За влизане във връзка с висшите разумни същества, най-добрият начин е човек да се стреми да служи на Бога. Като му служи, това е единственият начин да дойдат при него съществата и да му помагат. Човек трябва да развие в себе си известни сили, за да борави с една тънка материя. То не е лесна работа. Братът попита. Как да стане човек-проводник на тези сили? Чрез любов и чрез учене. Това е път за влизане във връзка с съществата, които са завършили своето земно развитие. За да постигне човек общение с ангелите, трябва да мисли за тях, за тяхното съзнание. Моралът на хората е личен, а техният морал е общ. Хората търсят своите лични облаги, а те търсят общото благо. Мислете за техните идеи, за тяхната интелигентност и чистота. Когато мислите за тях и изобщо изпитвате любов към тях, тогава те ще ви се изявят. Една сестра запита кое време е най-благоприятно за да практикуваме свещения час. Най-благоприятните часове са от 24 часа до изгрева на слънцето. Когато сте при Рилските езера, не се молете в палатките, а за целта излизайте на молитвения връх след полунощ. Когато човек се вглъбява в себе си и когато работи между другите, влагайки личен елемент, не се ползва. Но ако го прави за Бога, тогава се ползва. Щом човек оставя еднакво благодарен, когато го хокат и когато го хвалят, той е по-близо до разбирането на истината. Подаването на заявление за влизане във вътрешната школа е вътрешен процес. За да се сближи човек с висшите същества, трябва да мисли така, както те мислят. По въпроса за влизане в общение с тези същества, ще ви кажа, че вие трябва да вървите по пътя на Христа. Друг път. Освен пътя на Христа, няма. Човек трябва да отправя омъси към Бога и тогава ще се уредят работите. Ще дойде едно велико разбиране, вътрешно прояснение. Когато човек възлюби Бога и тръгне ли към ангелите, то те ще го посрещнат. Но ако не възлюби Бога, няма какво да го посрещат. Човек, като отиде при ангелите, трябва 20 години да учи техния език. После трябва да посещава техните училища, за да разбере културата им. Когато човек е на земята и възлюби Бога, той ще намери съществата горе, които го обичат. Едно условие за влизане във връзка с белите братя е да работиш както те работят и да работиш заедно с тях. Те работят при създаването на тревите, при движението на реките, вземат участие при идването на светлината, помагат в живота и навсякъде, в най-низките служби. Вземат участие. Ние сме изгубили вътрешната връзка с растенията и за това животът се е скасил. Като намерите лечебните им свойства, вие ще дойдете във връзка с белите братя. Вие се молите някъде и искате белите братя да ви посетят, че вие искате много нещо. Да се оставят работата и мястото, където работят и да ви посетят. Не, ти ще отидеш там, дето те работят и тогава ще има условия да ти се явят. Всеки ден размишлявайте върху напредналите същества. Това прави възможно общението и свързването с тях, освен нощните часове, благоприятни през деня са следните, между 11 и 12 часа, между 17 и 18 часа, между 21 и 22 часа, към 24 часа като изключение. Забележете, че трябва да се създаде общество на хармония, за да дойдат да работят от невидимия свят, от божествения свят. Когато се създаде такова общество, то става огдище за тяхното идване. Тогава идват и образуват вътрешни интимни връзки. Изобщо казано, в тази област трябва да се започне с Христа, проучвайте 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 глави от Евангелието на Йоанна. Размишлявайте върху тях и влезте вътре в този дух, докато дойдете до разбирането на нещата. Сега сте по-близо до Царството Божие по-лесно можете да придобивате отколкото по-рано. Една жена, като отишла в дома на един светия, трябвало да го почака там. Тя помела, донесла вода и изчистила. След това, той и преподавал. А някой отива наготово и иска да му преподават. Най-първо човек трябва да си представи, че духовният свят е пълен с разумни същества. И доколкото можем да имаме тяхното внимание, от това зависи успеха ни. Да не си представяме нещата механически. Човек постоянно трябва да държи в ума си, че живее пред куп свидетели. Той трябва да държи живо идеята, че около него има съзнания, които са будни. Най-първо той възприема техните мисли. Той има антена и с нея долавя мисълта им. После ще направи по-интимна връзка. Ти, за да влезеш във връзка с учените хора, какво трябва да направиш? Трябва да учиш техните произведения. Например, искаш да се запознаеш с Гьоти или с Кант. Или с Дарвин. Нали? Трябва да се запознаеш с това, което са писали така ти се свързваш с тях. Един превод Природата е произведение на разумните същества и сега я проучвайте, за да влезете във връзка с разумните същества, които са зад този порядък на нещата. Ако искате да се запознаете с един дом, запознайте се с децата на фамилията и като ги обикнете и завържете приятелство с тях, може да се запознаете и с другите. Превод. Ако работите на земята и обръщате душите към Бога, които са малките деца, може да влезете във връзка с възвишените същества. Мога да дам някому и друг метод за запознаване с един ангел. Идете да направите добро на някой беден, страдащ. Понеже ангелите идват на земята да помагат, когато някой човек има много големи противоречия, ти като отидеш да помогнеш от своя страна, ще се запознаеш с ангела на мястото, дето е дошъл. Големите мъчнотии са място за запознаване с ангелите. У вас може да проблесне проявата на висшите същества при един красив ден, при едно красиво време. При слизането на тих ветрец, при ромоленето на планински ручей, при прехвъркването на пойна птичка. Техният живот е толкова възвишен. Висшите същества десетки пъти са ви срещали и някои от тях са ви говорили. Те могат доста време да стоят в една и съща физическа форма. А когато искаш да се запознаеш с тях по вътрешен начин, ти ще се вдълбочиш и с години ще чакаш. Може това да ти вземе една година, 10, 20, 30 години, но те ще дойдат и ще те посетят. Не знаеш кой ден ще дойде това същество. Представи си, че едно същество образува пред теб светла топка и ти я виждаш. Това е вече запознаване с едно от тези висши същества. А ако иска съществото да слезе по-долу до твоето съзнание, то може да вземе човешка форма. Упражнението, което ви дадох за проучване на някои глави от Йоанна, прилагайте 10 дни. След свършването му, Почнете второ упражнение за 10 дни. Вземете за размишление и концентрация първия стих от 15 глава на Евангелието от Йоанн. Аз съм истинната лоза. Вие сте пръчките, а отец ми е земеделецът. През тези 10 дни вземете за проучване посланието на апостол Павел към колосяните, и се изберете някои стихове за размишление.